اللهم احمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن له الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى, عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد دي الجبوري اي مسلم رواه البخاري وصححه da je rekao kaže kada muslimune hine kadimul medine kadimul medine te je staju na fetaya fetaya hayuna lisalati junadu nella ha kaže muslimanski kada se došli u medinu okupljali se radi namaza Leise yunada le, leha, znači oni bi se okupili, kad natupi namazsko vrijeme, okupili bi se onako, znajući da je namazsko vrijeme. Nisu bili pozivali jedni drugi, nisu imali način kako da se pozovu na namaz. Kaže Kaži je Fetekelemu jeomen fi dalike, pa su jednog dana pričali o tome. Znači kako da nađu način kako da se kupljaju za namaz ovog govorimo znači ovaj hadis govori o tome kako je došlo do prepisivanja do prepisivanja ezana i kameta znači toga nije bilo u početku ovo je bilo u prvoj godini uh, nakon nakon hidže <clears throat> pa kaže fe qal ba'dhum ittakhizuna naqusa mit neki od njih su rekli da uzmu uh, ovaj zvono kaže kao što imaju kršćani zvono pa znači da sa njim pozivaj da na namaz. فقال بعضهم بلبوقا مثل قرن اليهود. kaže a neki su rekli bolje da uzmu da se uzme rog kao što su koristili judi rog. فقال Evo, la tab'atuna, ređul ne nada bisalat za každje neće postati čovjeka da poziva, da poziva na namaz. Faqala Rasulullahi sallallahu alaihi sallam, pa je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam rekao, ja bilal kum, fa nadi bisalat. O bilal ustani i pozivaj, ko zovi ljude na namaz. Ovo je rivajet Buharije muslima u dva, u dva sahiha. U njemu se potvrđuje to da su, znači, razgovarali o tome, Uh, kakav način da uzmu, da utvrde, da bude, sa kojim će se pozivat na namaz. Pa su predožila dva predona načina pa se onda uh, složili da se u stvari poziva na namaz, poziva ezan. Uh, Preciznije je pojašen u stvari u hadisu koji bilježi Ebu Dawudi Tirmizi ibn Mađe, u dozvonom hadisom, ponekima Hasan, ponekima Urodostajan, uglavnom... Uh, opšte poznat hadis, znači prvi jedan osnovni hadis u poglavlju Ezanu i Kameta, to je hadis od Abdullah ibn Zejda. U stvari, hadis govori o tome kako je on usniju, sanjao, kako je došlo do... E, e, I stvari, to je osnova prepsivanja Ezanu današnjeg. Pa kaže Abdullah ibn Zejd kaže kada naredio Allahu posanik sallallahu aleyhi wa sallam bin naa pusi li judra nasi fi džamili salati, kaže, kada na narijedio na, na, na poslanih san sanasana, kaže da se uh, udara u zvono, da bi ljudi se okupljali rade namaza, kaže, etafe bi vane na imun ređunun, jahminu na kusem, fi jedihi. Pa kaže, pa kaže, u snovima sam ja vidio čovjeka koji mene, koji mene vodio, a nosio je, kaže, a nosio je zvona. Pa sam ja rekao, faqutu lehu ja, abdallah, ete biu na kus. O, Allahu uh, robe kaže, hoćeš li mi prodat uh, zvona? Pa mi go, ono govorio, kaže, voma tas ne ubihih, šta hoćeš uradi sa njim, kaže, šta ćeš uradi sa njim? Pa sam odgovorio, kaže, ne do ubihih ili salati, da pozivamo sa njim na namaz odnosno ovo hoće vam kažiti, da to on sanjao nakon što je posljednik sallallahu alaihi wa sallam rekao da uzmu, a to je to je jedno tomačenje kako je nastalo propisanost uh, Ezana, kako je došlo do Ezana, da su u početku udarali u zvono. Kao što radi kršćanija. Pa je, uh, pa je sanja znači uh, uh, Abdullah ibn Zeid, Da je on video ko čovjeka zvono pa ga pitao je da men zvono da ja mogu udarati zvono da ljude poziva na namaz. I to priča što je bilo osnovima. Pa moj rekao taj čovjek. Kaže efelaya duluka la ma huwa khairu da tu putem na na ono što je bolje od toga. Počega toga? Znaci da uzme zvono da udara zvono da poziva na nas. Kako putu bela kaže svakako. Kažete takulu Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. Da četput Allahu. Akbar. Eşhedü en la ilaha illallah eşhedü en Muhammedün rasulullah va bu da eşhedü enne Muhammedün ثم ثم تقول اذا اقمت صلاه كاجا كاجا اكذا هتش دпрочиши каме да почне намаз почетак намаза и камет الله اكبر الله اكبر два пута значи الله وحمد الرسول حي على الصلاه حي الله اكبر الله اكبر لا اله الا usto osvano, znači ovo se bilo snovima. Kaže, otišao sam Allahom poslanik sanan, sa nefahbertu u vimara eitu. Kaže, pa sam goba viresio, šta sam sanjao. Kaže njemu poslanik sanan, kaže, inne hatha la ru'yja haq. Kaže, ovo su uh, uh, snovi istine. Istiniti snovi. Inša Allah. فَقُمْ مَعْ bilal kaže, ustani se Bilalom فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَارَئِدٍ kaže, pa mu prenesi šta si vidio. Odnosno, prenesi mu taj način učenja za hana. To šta se uči. فَلْيُوَذِّنْ بِهِ pa kaže, da on uči. فَإِنَهُ أَنْدَى صَوْتَنِ kaže, da njegovo glas je jačio tvoj. فَإِنَهُ أَنْدَى صَوْتَنِ minkę, njegovo glas je jačio tvoj. <coughs> Kaže, fa kuntumabila, fa džaltu el qajtuhu anhu. Kaže, pa sam ja ustao sa Bilanoj i prenijevo to što sam video Kaže, pa je čuo zato Omar ibn Khattab. Omar radjela je čuo zato. Vahuwa fi bejti i faharadže i a Pa čuo je zanač koju čuvila. Kaže, izašao pa vukao svoju donju odjeću. I rekao, valladhi ba'atha kebithaqia rasulullahi qar eytu mithle ladhi ura. Kaže, tako ni ono koji te poslao sa istinu, Allaho posneće, kaže, ja sam mislio poput ovo što je on, ja sam vidio s nama, sanjao sam ovo što je on sanjao. Fa kala rasulullahu sallam selem, fa lillahi ilhamd, kaže, hvala Allaho daj tako što znači potvrdilo se u osnovima i Omer'a Radjelanu, i Abdullah ibn Zejda. Ovaj hadis je u stvari osnovni hadis koji se spominji po pitanju propisivanja ezana, kako je do toga došlo, da je to u stvari došlo u osnovi Abdullah ibn Zejda, da je to potvrđeno u osnovima Omer'a i Abdullah I poznat je taj ovaj način učenje ezana to je jedan, jedna vrsta učenja ezana, jedan oblik koji se zove Ezan Abdullah ibn Zejda sa 15 rečenica radići ćemo na drugoj i trećoj vrstu. <clears throat> sa 19 i sa 17 rečenica spominjemo tu poslednju inshallah. Da, znači, to je bilo početak i način kako je propisan uči kako bilo propisano učenja ezana, a i i kameta naravno. Ezano al-uskol jezika znači i ana obavjest. Obznana. Wa'dzin fi nasi bil hac za hađ, pohađu, da idu dobolje hađ. A u stvari je ezan znači ta'bud li lađ, znači to je ibadet. Allah, ezan je ibadet. Li lađan bi dohule vakti salati bi zikremah sus. E, znači to je ibadet sa kojim se e, e, obavještava da je nastupilo namasko vrijeme sa određenim riječima. Riječima koje ću vam spomenuti koje su učene. Znači to je ezan. I ovo je vrlo bitno da se zna da je Ezan, znači i Baadet, da to nije onako. E, zašto? Zato što se to vraća na savremeno što je kod nas rašireno, a to je da se Ezan pušta preko preko ovaj, CDA, kasetofona i slično. Već pravučen snimljen, snimljen, Ezan se pušta. I e, po većini ovih e, savremenih učenjaka, odnosno šariatskih komisija savremenih, i e, fikskih kolegija koji su pisali o toj temi e, valjanosti, ispravnosti puštanja eza, snimenog ezana umjesto učenja prirodnim jezikom većina je njih na da je takav ezan bad, Da nije ispravan. Kao da nije ni proučen. Što znači nije propisan za njim ponavljati. Zašto iz kog razgleda? Zato što je ezan i badet, ne može ga kasutvono bati. Snimi na nešto. Kao što nije ispravno, da čovjek s nimi kako klanja namaz, pa kada nastupi sljedeći namaz po odnevom, pusti svoj snimak da klanja to vrijeme. To je ispravljeno, može biti ispravljeno namaz, no, to je smiješno, tako. pa tako nije ispravljeno jezano ovako. Znači, to nema različe toga, znači ovo i badite, ovo i badite, ima svoje vrijeme, ima svoje mjesto. I to, znači, to je tačno popitanje za nas, znači, pošto oni badite, ima svoje uslove, ima svoje šaktove, ima svoje uh, adabe, spomeničava inšala, zbog toga znači puštanje preko, preko trake i preko celi ideja nije ispravno, kao da nije ni puštan, kao da nije proučen, zato treba nastaviti gdje god go ima mogućnost, da se uči prirodnim glasom. Također učenjan se govorio o definiciji kameta. Šverijanski kamet znači također i badet kad bi القيام الصلاه ko koji, isakons obznanju znači ustajanje zaklanja namaza i početak namaza sa određenim uh, bi, bi reklam, ahsus, pa određenim riječima znači razka između zanika, ezan kamet znači, ezan to je obavještava se ljudi kada je nasuplano namazsko vrijeme a ikamete kada počinje kada treba ustati i kada treba početi namaz znači se ljudi unutar Džami je mešći da bih se klanja, a mjese je se klanja da treba početi sa namazom. E, došlo je mnoštvo hadisa vezani za a, fadl vrijednost ezana, poput hadisa od Abu Huraira radi Allah Anhu koji je bilječ se sva dva sahiha u kojem poslani Sadlana rekao i dan udjeli salati edbar shetan. Kaže kada ljudi budu pozvani, kada se pozovu na namaz ezanom, adbere şeytan şeytan še, podigne <coughs> kaže wala hu duratun kaže uh, hatta la yesma ta'zin i kaže pušta vjetar kako ne bi slušao učenje ezana znači şeytan pa izakudi ni da akbala kaže pa kada se završi ezan vrati se ponovo kaže hata ida souwiba bis salati akada se uči kamet kaže atdar opet podignu hata kada qada tasbib aqbala kaže akada završi učenje kameta ponovo se vrati kaže hata yahtar baina al mar'i wa nafsihi tako da da na da čovjeku znači između čovjeka i njegov gnefsad da, da, da stvara određene misli, proizvodi, pa mu kaže Jakulu ut kurketa, ut kurketa, sjeti se toga, sjeti se toga. a to je poznato, znači namaz. Kad počneš klanja, namazu, kaže, ja tamo ću klanja, sjetio se, kaže, on uopšte nikako se može sjeti prije namazu. Dođe mu šeitam, posjeti ga na pritne stvari tok u toku Da bi odvratio čega? Od prisutnosti i skrušenosti u namazu razmišljanja Allaha Čalšana je Allahov veličin i da stoji izbred Allaha Čalšana. <coughs> Kaže Lema lem jekun jev hatta je, je, je dhala ređul la jedri kem salla. Kaže i tako čovjek učini vesvese i nabacuje misli da se sjeća toga i toga. Kaže tako da čovjek kaže ne zna šta je klanje, koliko je klanjao, ne znam koji rekatni šta klanja. Na znači, čovjek ovaj hadis Buhari mus. I zaista ovo, ovo činičnost aje namaza znaju znaju to oni koji klanjaju. Eh vezan za znači, došlo mnoštvo hadisa ne na tome da, da puno vremena ovaj da ode na puno vremena jer ćemo pričano posle toga vesele. Spominju samo još jedan na to od radijallahu anhu hadis Beđerži ga Buhari Muslim tako očem su sahih i sahiha. I oni od rijednosti je ezana. Kaže u yadamu nasu ma fi da ljudi znaju uh šta je u poziv znači u ezanu i u prvom safu u rijednosti od rijednosti ezana prvog safa. Učinje ezana i prvog safa. Thumma lam yajidu illa an yastahimu Aleyhi lestahamu. Kaže, i ne mogu naći događaj rješenje ko će ući tezan i ko će prvi saf, osim da izvlače, kaže, on bi izvlačili. Da znaju koja je vrijednost u učenju jezana i prvog safa. Ima duži hadis, ostatak li ću spominjet, već na temu. Da ovog, znači imaju hadisa, spomenut ćemo poslije doći na da, da, ovaj, dva bitna hadisa vezane za učenje ezan ovaj mimo džemata, mimo džavnje i tako. Uh, pa ćemo spomenuti jednom vazika dođe vrijeme i šala, pardon, tve hadise. Uh, prva masela koji spomenu je po ovom pitanju, to je šta je bolje, razvijeli se učenjaci, šta je vrednije? Da se uči Ezan ili da se bude Imam? ili redni ili je znači učenje Zana ili Imamet narodno kad neko kao bi neko, ka neko pita mnogim zvanama onda prvi reče ja sam pa Daniel da eto ne znam što bolje vid imamio ono, nego nego muezim. međutim ovaj velika skupina učenjaka je na stavu a to je imam šarafija rivayetu Jerostovni rivajito od mam Ahmeda i njegovih učenjaka njegovog mezeba, malikijski mezeb, taj stavi nag u njemu še nosavini danje a to je da je vrijedni ezan od imameta, da je bolje učiti ezan nego biti imam. Zbog čega kaže zbog hadisa Koje vidijemo na udit Tirmizi, odnosno na kadisa, u kojem je došlo el imamu da minun. والمؤذن مؤتمنا فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين كاجي إماميه غارانت كإماميه غارانція آ والمؤذن متأمن ا مؤذني Kako pa je veriti? Znači, mu je da uči ezan u određenim vremenima i ostavljeno mu je manet da će tačno vrijeme kada dođe učiti ezan. Mi se to povjereni. Kaže, fa aršad Allahu l kaže pa aršanu uputio imame, a kaže, u aqafaril mu adine, a mu ezinima. Pa kažu, ovaj hadis ukazuje da je, ovaj hadis ukazuje a, da je emanet bolji, pošto je mamet e, emanet povjerenje bolje od garanciji, kaže, taj hadis ukazuje u stvari, da je bolje biti moezin nego imam. takođe kaže, drugi dio hadisa, a, da, a, a, a to je da Allah šano uputio imame, a oprostio moezinima, bolje je oprost grija nego da te neko uputi na nešto. Kaže, a, dokazuje znači sa ovim da, da je bolje biti muazim nego imam. A onda se poslać biti dobro kako odgovor na to da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem nije preneseno da učio i kako ezan, nego bi ostalo imam. Takođe četvorica pravih halifa äh <gled> uh, one na to da je to u stvari je da da poslanik sallallahu alajhi ve sellem halifa uh, su bili zauzeti imame imametom zato bili su imami zato što je to bilo njima obaveza da budu imami jer to je obaveza najveći službi u islamskoj državi a to je halife da on mora biti imam kada predvodi namaz u glavnom glavnom mešeti pa se nije mogu spojiti kaže između ezana i imameta da oboje radi zbog čegas znači zbog vremena zbog zbog toga što su zauzeti drugim obavezama pa kaže i zbog to znači, zbog tog razloga se znači njihov, njihov postupak ne ukazuje da je bolji Ahmet od od e, Ezana uglavnom drugi stav učenjaka drugi stav učenjaka na tome da je stvari bolje, bolje, bolja, bolja služba ima Ahmeta nego, nego Ezana Anton dokazuje sa postupok poslika sa lavam Selem i i a e, praksom četvrtice halifa i ostalih i učenjacima koji su davali prednos praval prednos imametu na deza. Sljedeći nakon ovoga dolazi e, propis za Kaka je propis za nam? Da li je učenje za nam važb ili sunnet potvrđeni sunet? Potvrđen je sunet? ili nešto treće fartke faje i tome slično, glavno po tom pitanju imamo tri e, stava učenjaka. Znači, imamo tri stava učenjaka e, po tom pitanju. E, prvi stav. Znači, složen su oko toga da je učenje zana propisano, da je od islama A da li je vađib ili potvrđene sunete, oko toga se razilo. Uh, uglavnom, prvi stav učenjaka je da je ezan fartkifaje. Uh, vi znamete fartkifaje, znači, uh, znači da je vađib, da je obaveza, ali, znači, opšta obaveza. Ako je obavi skupina od muslimana, spada odgovornost i grijeh sa ostalih. To znači Fartify. A Fardajn znači pojedinačna obav za svakom muslimanom. E, po ovom stavu učenjaka, znači oni smatraju da je Ezan, znači, e, jedan od najvećih i najbitnijih ibadeta u islamu, da je od najvažnijih obilježja islama e, i da je od najpoznatijih, e, od najpoznatijih znači, e, stvari poznatijih u islamu. Kada bi neko pitao po čemu znaš islam muslimane, kada čak naše komšije ovdje ne muslimane, po čemu znaš islam muslimane, rekao po Ezanu znao. Kao što znate, ko slušao od glumaca Ezan svako jutro? Pranko Čurčo. Navikovu caraju da sluša Ezan, pa, pa sada u Sloveni, <laughs> tamo gdje radi, svako jutro se pusti Ezan umjesto muzike, bilo čega drugog, to ga posseća negov grad lijepo, moseća se lijepo. <hlas> Znači, ovaj prvi stavučenjaka kažu znači, da je on, da on vađi, međutim, fartki fajan. E, znači, vađi bi u stvari nisi iz ovde. Da stanovnici jednog grada ili sela ne smiju ostaviti da se nauči Ezan. Na propusti da se nikad nauči u tom gradu u tom selu da se nauči ne Ezan. Nego obaveza da ga neko prouči. Mislim se kad nastupi namansko vrijeme, naravno. I ako niko ne proći, da to u stvari ukazuje, da u stvari svi onda imaju grih zbog toga. Ako niko ne proči. To je prvi stav učenjaka, njega, njega su zauzili, ima Malik, ima Mahmed također, jedan stav u ima Šafija, Atau, Mođahid, Avzai, Daoud, Ibn Hazm, Ibn Muzir, Šehe, i u slavim termi. Sindo ovde untar ovog stava, znači imamo jedni kažu da je važi, a drugi kažu fa, preciznije je fatki faaj. Znači to stav dva stav untar jedno pi istok. Saje argumente da je da je to ba, da važi bezan, da je važi u fatki faaj svejedno. Kažu jel zato što što znači nije prenešeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavi učenje ezana. Sve dok znači, i u noć i u danju i čak na putovanju nije došla olakšica od, u tome da se, da se ne uči ezan i kamrti. Svodno je u koji namaz, vidjet ćemo to pa Drugi argument im je, kaže da je Krasnjih sallallahu alaihi sallam učinio, učinio je ezan znakom, Preko, preko kojeg se prepoznaje islamijet nekog mjesta. Prepoznaje su stvari da li je neko mjesto u islamu ili nije u islamu. Odnosno, poznato na hadijskoj bilježbi Buhara je muslimo sva dva sahiha. Kanan bin svala ida gaza bina kaže ili abza bina kao men lemjekun jagzu bina Hatta, yusbih vajendhur kaže kada bi poslanik sallallahu an salam htio da napadne neku, neku, neke ljude neki narod neko mjesto ne bi napao sve dok ne sačekamo sabah nasup izora pa bi onda sačekao da vidi kaže fa in sam ya ako bi čuo ezan iz tog mjesta ne bi napao Jer ne znam može spremli islam a da nije došla vizonije Kaže, fa in lam yasma' اذان agara ako ne bi čuo ezan, napao bi to mjesto. Takođe dokazuju kao treći argument sa hadisom, poznatim hadisom, čije što je navodno od od drugih propisa, ali izbjegni govorim što sva dva sa njega od Malik ibn Huvayrisa da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem rekao njemu i onima koji su bili sa, sa njim od njegovih dugo rekare idza hadarat salatu fali u'adhin lakum ahadukum walia kada nastupi kaže namasko vrijeme neka neko od vas prouči ezan i neka vas predvodi najstariji od vas uh, izov kaže ova radnis ukazuje na to da je poslanik sallallahu alayhi ve sellem naredio znači naredio im je da, da se uči ezan jer je kom Ili uh, hadis, takože Mutefeqa Lehi od, od Enesi bin Malika, kaže, umire Bilalun en jesfa'al ezane vojutir ili kame. Nareženo je Bilalun en jesfa'al edan, uh, da ezan uči u uh, parnom broju rečenica, četiri ili dva puta. Kaže, vojutir ili kame, a da uči kame, to ne u unutar ezana, da uči pojedno. <clears throat> ili Mimo, je spomenu ćemo koji je izuzetak od toga. Uglavnom, uh, spomenijem kontekstu uh, hadisa koji ukazuju na to da je važiv da se uči jeza. <gled> uh, također hadisa Ablaj ibn Zayda koje smo spomenuli uh, u njegovim snovima, da je poslanik s.a.a. sada rekao inaharu ya haq. Uh, Zadisa su znači, to uh, istinni pisnovi što je on sanio Ablaj ibn Zayda kaže a pa emere amara bit ta din binare da se prouči jeza. Hadis vezuje od Tirmidiskog, kao što sam spomenuo, znači vjerodostan hadis. Uh, uglavnom znači ti hadisi, u svevi hadis koji mi tokazuju, uh, u sarietmu koji došli do jednog hadisa da je da je važno da se uči jeza. Drugi stav učenjaci ili treći svejedno koji kažu znači, da je da je učenje zane sunne mojkede, potvrđeni sunet, znači da nije vađba. Na tom stavu se vuhanife, šafija i jedan od dva stava imama Malika. Znači po nefijskom mezebu šafijskom, evuđenje zana je potvrđeni sunet, a ne vađba. S tim da oni jel, unutar mezeba spominjaju riječi, nekako, eh, ako je lako neko mjesto ostavi učenje zane, tako dalje da i da su griješni stiže i grije tako dalje tako da se jel, ovaj po pitanju griješnosti vraća modena na prvi stav učenjaka zato što je ezan obilježje islamskog vjernika u svakom slučaju znači spravni stav odnosno čemu je na ovaj prvi stav koji smo spomenuli a to je da ezan far kifaje znači važiv uh, u određenom mjestu uh, među određenim ljudima da se uči uh, Naravno govorimo ovde onima koji su mukimin, koji borave u svom mjestu i nisu saferi. Nakon ovog dolazi na nam, dolazi nam a, pitanje, a to je a, znači propis učenja je za ana musaferima, propis učenja je za na ono koji naklanjava namaz propšteni na mazi. E, propis učenja je za ana i kameta ženama. <gled> Onda propis učenja je kameta onom ko fanja sam za sebe vanžemata proksu učenja Ezana i Kameta, onaj koji spaja dva namaza. Nači i sve to, znači, i onda, znači, za, koje, za koje namaze su uči ezan i Kameta, za koje se ne uči, pa šta je sa oni namazima za koje se ne uči Ezana i Kameta, kako su stvari, kako su ljudi okupili na ta namaza. Znači, sve ove ćemo spominuti, sedlo uksatno na brzinu, priliku ćemo spominuti koji su šartovi Ezana. Znači, šartovi koji je uslo da se ispune, da bi, da bi Ezan bio valjan i ispravan. Ogovorim što nam još mesela prethodi i da bi opisali sifre to je zana, znači opise zana, kako, izglede, kako su uči, za znam, te tri vrste poznat ili, ili dvije koje, su, koje postoje u praksi, vrste učenja je zana i kameta. Onda učenje, ono, učenje na sabah namazu, eselato, hajrum i neum. Znači to su te neke stvari, imaju još neki detalja manjih, ono, šta je mustehav rad prilika učenja je zana. Ovaj, da bi to naprimali znači ovo sve za dan u večerasim predavanjem inshallah. Znači prva prva me selo spomenuti a to je propsučenje za anamusafirima. Eh prvi stav da je da je musafirima važno da uče ezan. Kao i mukimim, kao i onima koji su mukimim kada hoće znači da klanjaju namaz Znači, ovde, znači, za skupinu ovdje govorimo. Znači, govorimo, ne govorimo o pojedincima. Znači, kad se nađe jedna skupina Musafire, na putu su da je njima vađav da uče jezana. Što šta im je argument? Kaže, argument su opšti dokazi koje smo malo prije spomenuli. I kaže, poslanik sa Lolao Selem nije ostavljao e, učenje jezana i kameta, kaže, ni na putovanju, e, ni van putovanje, kada ni putovao. Čak je naredio, kaže ovaj Hadikas malo prije spomenije, Madhidnu Huvayrisu i njegov, njegovim prijateljima, ka je naredio i da je Hadarat i Salat, kada je li adim kada je rekao te riječi, znači je rekao njima da je kada nja, a oni su bili mu safir. Znači on su uh, napuštali poslanika sa Anselim Medinu, pa je rekao i da je Hadarat Salat, kada nastupi namaz, znači u toku putovanja, neka neko od vas preluči jezan i neka vas prezvodi najstarijih od vas osvojio bi oduke ovaj zakazuje naši i daj daj musafirima važno da se uči ezan ja kada klanjaju njih skupina kada znači skupina kada klanjaju uđe mat drugi stav učenjaaka a to je uh, znači, drugi stav uh, učenjaaka to je stav hanabila i džumhurov učenjaaka a da je u, da u stvari učenje ezana musaferima stehab da ni vać či znači, Jumhručenjaka je nasuprattno stavu da je tomu stehab a ne vać. A za najboldi bliži ovaj stav prvi sta učenjaka, a to je a to je da je znači, da učenje ana da učenje rezana i mu save važim kada klanjaju u đmatu. Zbog spovoni termata. Se mesela sela učenje ezana, Znači, ovo skraćujem, znači, je nima argumena, da je argumenta, ja to priježem preko toga. E, učenje Ezana onome koji, koji naklanjava propštin namaz. Znači, također, tu imamo dva stava učenjaka, jedni kažu da je vađib, a drugi kažu da je mustehab. Šta ima argument? Da je vađib. Kaže, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve hadisu kada su prespavali bili su na putovanju i prespavali su na mans kada su trebalo taj sabah namazi, kada je sunce probudilo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio Emiru bil jedan da kad na redio Bilalo da uči ezanikat što ukazuje znači da je to da je propisano a kaže takođe jel uh, Ovaj razumije se to kaže hadisa o Malta ime u vjeri samo kriš da je rekao jel da, da, da, da kada nastupi namaz da ga klanjaju da proči jezan da kada klanja. <glish> pa znači kaže ovo ukazuje ovo ukazuje znači ovaj prvi argument ovaj ukazuje kaže da je da je važno da se uči rezan onome ko pres, koji naklanjava klanjava ako opet klanjamo ako opet kažemo znači kada ode svoj govor u grupi na pojedinci kada grupa prespava i treba je klanjati da je važno da uči rezan drugi stav učenjaka je da je to mustehab znači oni nema nikakvog argumenta da je mustehab osim il da kažemo da je to u to je stav oni učenjaka koji svakako su u osnovi da je na stavu da je da je učenje rezana na čemu se znači Ebu Hanifej, Šafjej i Malik u da u osnovi učenje Zana potvrđeni su nekako. Znači, oni ako su ostave osnovi da uče učenje Zana, znači za one koji borave u svome mjestu, za njih, znači, još preč da za onih koji naklanjava i oni koji su musafri, da je za njih samo mu stehav da uče Ezan i Ikamet. Propis učenja Ezana ženama i Ikameta. Osnovni propis opi, osnovni propis je na čemu je džumhul selefa i halefa odnosno znači prvi i botonih učenjaka također i četvorci imama četiri imama četiri mezeba zahirijski mezheb a to je da nije važib ženama da uče ni ezan ni kamet ček prenose neki hadis ali imam ne mnogo slab hadis leysa el din sa da on kamet vala džuma kaže ženama nije propisan ni ezan ni kamet niti džuma A taj hadis je slabo desmjera djelao Anah, pa ne može biti dokaz po ovom Nije uglavnom prenešeno. Nema ima hadisa, da Jedan prenešen hadis da je poslani s.a. naredio ženama da uče jezan ili kamet. Tako nešto nije prenešeno. <klusiv> Što se tiče toga, znači sad imamo selo da, da žena uči jezan ili kamet muškarcima, a imamo drugo, imam da kada ka su muškarcima u pristvu muškaraca, a imamo učenje ezana i kamete kad žene same za sebe klanjaju. Što se tiče učenja ezana, žena među muškarcima ili muškarcima, po džunguru čenjaka, e, suprotno anefijama, je da, da nije dozvoljeno da žena uči ezan muškarcima i pred kako bi e, uči ezana normalno e, jer je nastupila namasko vrijeme sa čim je dokazio tu zabran, prvo što tako nešto nije prenosjeno od poslanika sa LALAM SELEM, tako nešto se nije desilo kroz istoriju argumenta da je nekad da je nekad žena učila u nekom džami, u nekom mešu da je žena učila i za, gdje je klanjuje muškarca. Glavni argument je to u stvari što žene nije propisano, u ovom slučaju nije dozvan, da diže glas i da čuju glas muškarci, pogotovo na mjestu gdje i badete znači ovako nešto nije prenoseno niti za vrijeme posla, za slavim, niti ashaba niti generacija poslije njih. da je žena učila ezan među muškarcima među gretanje muškarci i žene i ispravno to, znači, to nije dozvoljeno a nefis je na kažu on kažu o, da je dozvoljeno i ako provuči da je To što se tiče učenja žene jezan i kamet među muškarcima. A što se tiče kada žene same klanjaju za sebe, da li im je propisano da uče jezan i kamet, znači kada same klanjaju odvojeno od muškaraca, po tom pitanju prenosi se četvr učenjaka. Problem je jedan što ovdje nema ništa u uh, uh, uh, uh, sunetu poslanika sallalahu, sal ali ni sada da je prenešeno po tom pitanju. Uh, prvi stav učenjaka da ime mekruh da uči i jezan i kamet. Drugi stav učenjaka da je dozvoljena. Treći stav učenjaka da je mu stehab da uči. Drouči. Četiri stav učenjaka da je mu da, da se uči kamet, a da se nauči jezan. Znači to je ta četiri stava učenjaka po pitanju učenja uh, učenja za lek ameta žena među ženama kad same za sebe klane. Na čovjek bi kona naših po pitanje ovoga nije prenešeno od sunneta poslanika sallallahu alajhi wasallam uh, ništa vjerodostojno. Allah za najbliže je to da ako bi znači, žene žena kada planja same uh, bez ljudi Ako bi se pručio Ezan i pručio i Kamet, da nema smetnje u temelju. Znači krije će se imati da, da je dozvoljeno ili da je mu stehap. Iz kog razloga? Zato što je to jel, zikrula, spominjanje Laha Đelešanu, a ni nam došlo u širijskih tekzola da je zabranjeno ženama, jer da na takav način, da je valiča Laha Đelešanu, pogotovo pred nama, upitan je adla, Nomer radijelahu anhuma, Hele ale nisa ezan kaže je propisan ženama ezan, fa gadi ve, fa se nali kaže. Vokale enhaan dhikrila kaže da zabranim dhikrullah, da zabranim spominjanje Allaha dželašanom. Biliš ga, Ibn Abishayba u svojemu sannefusa, dobrim lanci pred naslanca. Znači po ovom pitanju nema Hadisa koji presuđuje na ovu danu stranu, ali ispravno znači da im dozvoljeno, najbliže da im dozvoljeno i da nema smijetu odreda, da nema griha ako to uradi. Ako bi klanjala svaka za sebe, znači ovdje znači, imamo je, pitanju že inaka, same klanjaju, znači da je propisna klanja i u džematu, je li propisna doće ezan i kamet, znači po tom pitanju, je se, za nama ćemo doće piti kada budemo o namazu, ali govorimo od esan i kametu i o ezanu. Znači, kada ne bi proučili njezane i kamet, znači nema u tome grija, nema nikak smjetnje u tome. Čak ćemo vidjeti da ima da veliko razilaž je uopšte da, da, da kada hlanjaju same za sebe, jel, da li im je propisano hlanje u džematu ili da svaka za sebe hlanja. Ima veliko razilaž kod učenjaka po pitanju je toga. Jer u osnovi džemat je nariđen muškarcima na hlanju. Iako žene dođu hlanje za muškarcima, a ne da one same za sebe da hlanje. <clears throat> Tako je prenosi se od Matevera ibn Sulajmana da je on prenosi uh, da su pitali Enesa da li je nam da li je žena propisana za kamet. Pa je on rekao ne, nije propisan. Znači on gospodin Šef prince od Khaba. Znači Abdul Omer Omer kaže kako da zabrani da spomni Lahdžan. Ali, radi Allah, on kaže, nije, znači, nije bio propisan, znači, nije propisan od uče, kaže, ve in alne fe alnefe Kaže, ako uradi, to je svakako zikr spominjanja Allahi Jelšan. A ovo stvar, je stvar, jel, ovo je stav svakako imama Šafije, imama Ahmedov Rivajetu, ibn Hazma. Stih da kaže imam Šafija, jel da žena, žene prilikom, znači, prilikom, a, Učenja Ezana ne treba da podiže glas kao što muškarci uče Ezana. Nego da uči Ezana, znači stišano glasa, toliko da je čuju žene oko nje. Govorim ovdje, znači bilo u prostoriji ili na otvornom mjestu. Znači da ne diži uh, glas, da tako kao što muškarci prilikom učenja Ezana podižu glas da bi čulo, da bi se čulo što dalje. Također kaže kamet, jel znači, samo toliko da čuju žene oko nje ako već učenja. <kuh> Sljedeće pitanje, četvrto, te, te kratke mesele. Uh, učenje zana, propisa učenja zana, onomeko klanja sam. A klanja sam znači, a znači, uh, mešći u, u kojem se klanja u matu znači oni su već ili klanjal, ili proučen Ezan? Znači postavljati se pitanje, čovjek sam za sve klanjal, došao u neko mjesto u kojem je proučen Ezan i on hoće da klanja sada ili je zakasnio, došao poslije, proučen je Ezan u toj džamiji, u tom mjestu, a on je došao, da li je sad njemu propisano da prouči Ezan? Ispraveno je e, po ovom pitanju, mada imamo joj dva, tri stava učenjaka po pitanje pitanju, uglavnom, Ako, je, ako bi se on zadovoljio sa proučenim jezanom koji je već proučeno u to mjestu, znači, dovoljno je, dovoljno je za njegov namaz. A ako bi on proučio jezan i proučio i kamet, i to je propisano, odnosno skupina očenjaka smatra, da mu je, znači, da je goru, znači, ako je u mjestu, znači ima razga, ako je u mjestu gdje je već proučeno jezan i čuo se jezan, Klanjali nama za ovom znači ako proučio za sebe jezan i kamet nema smetnje, dobro je, mustehavno Ako bi se dovolio učenjem jezana prije, prije njega što je i to je u redu, ispravno je. A ako bi klanjao sam negdje na otvornom mjestu gdje nije čuo jezan, gdje nije proučen jezan, po ovom savučenjaka, prvom stavu na kojem ima Šafia Jahmed kažu da je mu steha da prouči dokazuje to sa poznatim hadisom od je Ebu, Ebu Saidah Hudrija radijallahu anhu hadis uh, koji je bilježi Buhari u svom Sahihu u kojem je došlo da je on rekao da je Ebu Said rekao Ibn Abi Sa'atu kaže imni Arake tuhibbul ghanem wal kaže ja te, ja vidim kaže da ti voliš voliš ovce i kaže voliš u pustinju. Kaže: "Faqida kulte fi ganamike, au bi salati, farfa farfa sautk binida." Kaže da pa kada budeš sa svojim stadom ili tu ili negde u pustinji, kaže prouci ezan za namaz i podigni svoj glas. Znaci što, što jači glas. Kaže, fe inahu la jesmeu meda sautir moedil džinnun, vola insun, vola šeinu, idla šehi de lehu je melkijamati. Ja kaže, neće čuti tvoj glas, glas moezina. Ne kaže, ni džin, ni insan, ni ti bilo šta drugo, a da neće posvjedeći tebi na sudnjim danu. Kaže, je, bu se ide le Kaže, ovo sam čuo od Allahu, poslanika sallallahu, ali je ove riječi, znači, da čovjek kada prouči, da tako kad je sam negdje proučio jezan, da neće čuti niko, znači, glas od moezina, od džina, od ljudi, bilo čega drugog živog, a da neće biti njemu svjedok na sudnjem danu, da je učio jezan. Adiz, znači, bilječ govario svojeg, što ukazuje na propisanost, da je mu steha proučiti jezan, pa čovjek maka klanjao sam i na osamljenom mjestu. Također spominje drugi hadis od Uqva ibn Amira radijallahu anhu, kaže čuo sam Allaho poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao uh, ja ađebu rabbukum mina uh, ra'i ghanemin fi re'si re šarijeti bi džebel, ju bi salati vaju salati. <coughs> kaže, uh, vaš gospodar se divi onom uh, divi se kaže čobanu koji na vr brda prouči ezan za namaz i klanja. Fa je kuulu Allah pa kaže Allah unzoru ila abdi hada. Kaže pogledajte u ovog mog roba i u evlinu viqinu sala. Kaže uči ezan i uči ikamet za namaz. Je khafu minni, boji se mene kada ga hartu li abdi vada haltu hu džennet. Kada opresio sam numer obi i uveo sam ga u, u džennet. Hadis Biđe, Budaud, Nasa i Ahmet, jer je dostan hadisa. E, ova dva hadisa, znači, od upebi namira i Ebu Seyyid al da je Allah za najbolje da taj stav da je propisano, a, znači da se prouči ezan kamet kada čovjek klanja sam negdje daleko od naseljnog na mjesta gdje nije proučen ezan. A malo prije smo spomijenili, znači ako je provučen Ezan, kad se zadovoljio samo provučenom Ezanom, on postaje klanja, dovoljno mu je. Ako bi on provučio Ezan i kamet, e, i to je propisano i učinio bi dobro, znači mu steha moj. Na osnovu ovih e, Ovaj stav, znači rekao sam to i stavi mame ša, Šafije i Jahmeda. E, drugi stav učenjaka je ono čemu je Malik i Evzaji, oni kažu Jokimu volaju jedinu. Kaže, propisano je da prouči kamet bez ezana. Ne treba ezana učiti. Znači, ovom misliju na situaciju, kada je došao u mjestu je, je klanjan namaz, proučen e, za, A on klanja za sebe. Treći stav učenjaka, koji kažu, niti treba ezana učiti, niti i kamet. A na tom stavu su Ebu Hanife i e, učenjaci hanefijskog ezana. Na osnovu i hanisa bliže je ono na čemu je znači, znači, nemoje je... E, e znači, je moj, ovaj prvi stav učenjaka znači pogotovo ako čovjek klanja e, sam udaljeno od mjesta e, gdje ima džamati džamije proučene za ako je, znači u mjestu gdje proučena za e, ima džamija znači ako bi se zadovoljio sa time zanom to mu je dovoljno ako prouči opet vezan a ovdje govorimo da čovjek ako bi došao desio da je u kući svojoj ili u stanu a džamija tu posle proučena džamije klanja namaz znači e, bliže da je isprani, da, da mu je stehav, da prouči jezan, ali prouči tako znači, da prouči samo u sobi. Znači, da prouči znači, za sebe, za svoj, za svoj namaz, da prouči jezan. Znači, da ima potrebe, da, da diže glas, da čuju svi komčiji oko njega. Znači, kad bi htio da uči na glas, da čuju u jednom mjestu, recimo, ako, ako pretpostavljamo da ima mjesto gdje se neklanja ne u džamatu i nema, nema jezana. Čovjek ako hoće da klanja porodično u džematu, pa izađi ispred kuće i provuči ezan, to je mustahab. Pogotovo je potrebno ako se ne uči uopšte za, za namazom u naseljenom mjesta. A ako već uče ezan unutar tog mjesta, sela ili grada, znači, e, i hoće onda provuči ezan, znači, treba ga učiti prostorije da prostorije, da ne bi pravio zbunjivao ljude ili u odlično. Sljedeće mesela nakon ovoga, a to je provučenje ezan -a kada se e, spaja namazi kao što je na putovanju znači e, podne i kinija se spoje akşam i iliacija se spoje dali je propisano učenje ezana e potom pitanju džumhur učenjaka je nastavu da se e, da se uči jedan ezan i e, i kamet za oba namaza znači kad spajaju namaze Znači, propisano je, pogotovo recimo situaciju ono kad odi na hađel na Arefatu ili na Mustelifi ili da ako je osoba na putovanju, već smo za putovanje, znači da imamo stav učenjaka koja kaže da je vađu ili kaže da je mustehak. Znači, po ovom pitanju je džumu na stavu da je propisano, znači ovdje prvenstveno onih koji govori o meseli, znači na Arefatu i na Mustelifi, da je da je... Da je propisano da se uči ezan jedan, ezan i dva i kamet, kad se spavaju namaze. Dok su maliki na stavu, da se uči ezan za oba namaza. Proči se ezan i kamet za jedan namaz, pa onda opet i bezopošte spavaju, pa onda ezan i kamet za drugi namaz. E, pit, priliča, sljedeća mesela, e, pitanju stvari, za koje namaze je propisano da se uči, da se uči ezan. Složi su učenjaci ovog umeta da, se eza, da je ezan, ezan propisano učiti za pet farz namaza. I da, se uči, I da se ne uči Ezan ni za dženazu, ni za vitr namaz, ni za bajra. Zašto iz kog razloga? Kažu, zato što je Ezan obavijest da je nastupilo namaz ko vrijeme a pe propisa namaza oni se uči održje na namaskim vremenima. U je namaskim vremenima znači. Naravno, na filaje, na fila ide uz farzova, na fila znači potvrđeni sunneti, ne potvrđeni koji se tajne prije posla. A što ise ženaze, za ženazu znači nije propisan pojučamo, znači neka nije propisan suči zan, zato što ona u stvari je i e, nema potpun i e, obliq i izgled namaza. Zato što zato što u, u dženaze nimamo nikaj rajta, imamo fatihe. Nemamo ni rukua, ni sejdje. Pa znači dženaze rezila dali dalje nazad, znači ulazi, ovaj ulazi u namazel, ulazu na namaz, a ispravno sada se ona dženaze tretira namazom namazal jer počinje sa tekbirom, a završava se sa selamom a takođe za za Bajram zbog Bajrama nije propisano da se uči da se uči ni ezan ni kamet kao što došao hadis verdošao hadis koji kaže vidiješ bo od džabribin semore koji se leto ma rasulallah sallallahu alejhi ve sellem el Eid merre, ghayra marra wala martain kaže klanjao se sallallahu pa sallallahu bajram kaže uh, ne jednom i dva puta nego više puta kare bihajri adani ulaj kamet, bez ezana i kameta. Znači nije propisano za Bajramuče nije ezana i ni kamet, što je poznatok od nas. E onda se postavlja pitanje, znači, kako se kako se u stvari, kako se, znači, poziva ili, bavijes ljudi da klanjaju neke druge namaze bez ezana. Koje namaze drugi? Poput Bajrama, znači, poput pomaže namaz za za pomočinje sunca i mjeseca, eh namaz za kišu. Kako za te namaze da se ljudi pozovu da klanjaju u džamatu. Ima šafija i nastavu kaže da sve za sve ove namaze da se za sve ove namaze kaže da je propisan da se poziva riječima as-salatu džami'a. Salatu džami'a znači zajednički namaz, da se ide kaže ljudima, klanjamo zajednički namaz tim riječima se pozovuju obavisti. Znači imam šafija smatraju, sve mimo sve mimo pet farzova se na ovaj način pozivaju. Dok e, Hanabile smatraju da se ovo samo odnosi na, ova, na, na Bajram, na, na namaz za na kišu i e, znači, namaz pri pomraćenju sunca ili mjeseca. Dok Hanefije i Malikije Smatraju da ovo se samo odnosi, da se ovo izgovara samo za namaz za prilikom pomraćenja sunca ili mjeseca. A ovo zadnji Allah i najbliže. Ono što nam je došlo od hadisa kada se to izgovara, što je potvrđeno u hadisima, da je, da je poslanik s.a.l.a. rekao da se pozove namaz salatu džamija, a to je u stvari za ovo znači mushanefi i malikija, a to je samo za salatu kusuf ili husuf, a to je za namaz, za pomraćenje sunca ili, ili, ili mjeseca. Da se tada poziva. A za ovo ostalo nije potvrđeno u irodostanjim hadisima da je, je, je propisana spozive na takav način. U svak slučaj znači to stavo je stavo učenjaka. Nakon ovog dolazi nam šartovi, šartovi, Ezana. koji šartovi se moraju ispuniti, a ti šartova učenjaci spominju o trilike nekih sedam šartova, znači koje šartove je obaveza ispuniti da bi namaz, da bi namaz dio pardon, da bi ezan bio ispravan. Nema tu znači, puno nešto, znači biti samo na brojačama te šartove i šala, a onda poslije toga znači, ostaviš onih mesele, znači, kako se uči je za na koji način vrste znači vrste se obliči dana koji su na, koji su napreseni kameta i onda se sa spomenu Učitim, tipa mi sekle vrijeme saovićemo sutra večeras pa ćemo nas tada reč svanak allah nebiham teşer da la ilaha illa tasaffur